Basme în limba română Anansi și Cazanul înțelepciuni. A fost odată ca niciodată. Pe când omenirea încă nu descoperise focul și nu inventase roata, într-un sătug din Africa era un băiat înger, pe nume Anansi. Anansi era fiul mărețului rege al cerului, Naiame. Anansi era un om foarte curios și îi plăcea să învețe lucruri noi. Tatăl său a observat acest lucru și a hotărât că a venit în sfârșit vremea să-i dea Cazanul Înțelepciunii. Anansi, fiul meu, sunt bucuros că-ți place să înveți. Am hotărât să îți dau acest Cazan al Înțelepciunii. Wow! Acest cazan te va învăța multe lucruri în viață. Ține minte însă că înțelepciunea trebuie împărtășită cu ceilalți. Anansi, care fusese vrăjit de cazan, n-a auzit acest lucru. Mulțumesc, tată! Voi avea mare grijă de cazan și voi învăța bine! De-a lungul timpului, cu ajutorul cazanului, Anansi învăța câte ceva nou în fiecare zi. De fiecare dată încerca să creeze ceva nou. Uite ce-am făcut, tată!" Minunat! Sunt mândru de tine, fiul meu!" Nu îi ajuți și pe sătăi cu asta!" Ce? Să le arăt și lor?" În niciun caz! E creația mea și doar eu o voi folosi!" mi s-a îngrijorat, dar nu a zis nimic pe moment. După câteva zile... Anasia a învățat să aprindă focul Era foarte încântat și a trimis imediat un corp Pentru a-l chema pe tatăl său la cortul lui Când a venit, Nayame s-a bucurat când a văzut focul Tată, am creat focul înăuntru în cort Nu o să mai trăiesc în întuneric și nu o să mai fie frig Trupul meu va fi plin de lumină și căldură Naiame a zâmbit mândru de el nici nu știi ce ai reușit, fiule! Această descoperire va ajuta enorm omenirea! Trebuie să le arăți și celorlalți imediat! Tată? Doar eu muncesc pentru a inventa și descoperi lucruri! Crezi că vreau să împărtășesc înțelepciunea mea cu sătenii leneși care nu fac nimic ca să evolueze? Cuvintele lui Anansi l-au șocat pe naiame. Și-a dat seama că trebuia să zică ceva Anansi, m-am bucurat când am auzit că acest cazan al înțelepciunii a ajuns la fiul meu drag Însă mi-am dat seama că am greșit Te rog să-mi dai înapoi cazanul Voi căuta pe cineva care va împărtăși înțelepciunea sa cu toată lumea Asta l-a supărat foarte tare pe Anansi S-a ridicat imediat și a zis Tată! am ascuns cazanul și nu-l vei mai găsi. E foarte departe de satul acesta. Naiame s-a gândit puțin, apoi a zis. Anansi, nu meriți să trăiești printre oameni. Pleacă și întoarce-te când ești pregătit să-ți recunoști greșeala. Eu voi găsi oricum cazanul la un moment dat. După ce a zis asta, Nayame a dispărut. Tata nu va înțelege niciodată că oamenii nu merită cazanul. Îl voi ascunde în adâncul pădurii, ca să nu-l mai găsească nimeni niciodată. Anansi a luat cazanul din locul ascuns și a plecat. Eu merit acest cazan al înțelepciunii și nu mă mai întorc. Anansi s-a dus în adâncul pădurii. A căutat peste tot locul perfect pentru a ascunde cazanul. Dar nu a găsit locul potrivit N-a durat mult până a obosit și a însetat Of, mi-e atât de sete Unde să găsesc apă? Acela? E un râu? Da, apă dulce și rece aici oh, oh, oh, oh. Malul râului era abrupt și alunecos și Anas era neajutorat. Îi era frică să nu scape cazanul înțelepciunii care se putea sparge. Cum să ajung acolo? E foarte greu. În acel moment, Anas a auzit un plioscăit în apă. S-a uitat și a văzut un copil mic care se uita la el și zâmbea. Copilul trăgea un vreș care era legat de un cazan făcut din frunze cu care scotea apă din râu. A tras încet cazanul plin cu apă și i-l-a dat lui Anansi Anansi s-a veselit și a băut apa într-o clipă, fiindcă era foarte însetat ah, ah, ah. Mulțumesc, micuțule Gugu! Anansi s-a uitat uimit la el Interesant, bine Mulțumesc încă o dată! Acum trebuie să plec! Gugu! Ah, nu contează! Anansi s-a întors și a început să meargă. După un timp și-a dat seama că băiețelul îl urmărea. Asta nu i-a plăcut deloc! Hei, de ce mă urmărești? Gugu! Nu, nu Gugu! Trebuie să te întorci la tribul tău! Gugu! Oh. A s a oftat și a mers mai departe. Băiețelul îl urmărea în continuare. Se pare că îmi vei crea multe probleme. Am mers mai departe până a apărut un copac uriaș. Copacul avea multe crengi îndreptate în toate direcțiile. Era atât de încurcat încât părea locul perfect pentru a ascunde cazanul înțelepciunii. Acesta pare locul perfect pentru a-mi ascunde cazanul meu prețios. Anansi a hotărât să se urce în copac Într-o mână ținea cazanul, cu cealaltă încerca să urce Însă aluneca și îi era frică să nu scape cazanul Băiețelul însă era foarte vesel Gugu! ce e asta? Anansi s-a întors și a văzut că băiețelul se ținea de un vrej Lângă copac, a arătat spre cazan și a făcut un nod Gugu! Anansia a început să râdă A! s-ar putea să funcționeze? S-a dus la copac, a luat vrejul și a făcut exact cum a văzut Apoi a început să urce în copac, în timp ce băiețelul îl urbărea Anansia a urcat până în vârful copacului Oh! în sfârșit! Cel mai bun loc pentru cazanul înțelepciunii Nu-l va găsi nimeni aici nici băiețelul acela nu-l poate vedea Anansi s-a uitat în jos și a văzut că băiețelul făcea munți de nisip și desena un râu nisip cu degetul Anansi îl urmărea pe băiat și și-a dat seama că, în călătoria lui plină de obstacole, nu cazanul l-a ajutat, ci băiețelul, când s-a gândit cum s-a purtat, s-a rușinat Dacă băiețelul acesta e atât de deștept, fără cazanul înțelepciunii Mă întreb ce-ar putea face omenirea întreagă. Au nevoie. Au nevoie doar de niște inspirații, de niște înțelepciuni. Anansi s-a uitat la cazan și s-a hotărât. Înțelepciunea trebuie împărtășită cu ceilalți. Sigur? Da, asta a zis și tata. Anansi a coborât din copac și a aruncat cazanul în râu. Curentul puternic al râului a spart cazanul Iar înțelepciunea a ieșit din el îndreptându-se spre sat Băiețelul era nedumerit Gugu? Da, știu Acum să te ducem acasă Și astfel, Anansi, băiatul înger, era în sfârșit pregătit să fie învățătorul omenirii I-a învățat pe oameni cum să aprindă focul, cum să construiască roata și cum să cultive pământul îi ajuta pe toți și le zicea povești copiilor Între timp, cunoștințele și înțelepciunea din cazan care au curs în apă S-au răspândit în toată lumea, făcând mulți oameni înțelepți Deștepți și pregătindu-i să devină cea mai puternică specie de pe pământ Mulțumită lui Anansi Înțelepciunea a ajuns peste tot în lume, învățând diferiți oameni diferite lucruri, motiv pentru care nimeni nu are toată înțelepciunea din lume. Și de asta împărțim înțelepciunea cu ceilalți când facem schimb de idei. Dacă toți ar avea toată înțelepciunea sau dacă toată înțelepciunea ar fi fost păstrată neatinsă doar pentru o persoană, lumea n-ar fi avansat niciodată. Așa cum o lumânare nu pierde nimic când aprinde o altă lumânare, cunoștințele cresc când sunt împărtășite, nu când sunt ținute în secret.